Bine v-am găsit, dragi ascultători! Iată că după ce am vorbit despre atâtea trepte ale purificării, astăzi am ajuns la cea mai înaltă, nepătimirea sau starea nepătimașă. Nepătimirea e culmea spre care duce tot efortul nevoințelor și urcușul treptelor tuturor virtuților. Dacă întreaga asceză are ca scop direct purificarea trupului și a sufletului de patimi. Nepătimirea nu este o stare negativă, căci absența răului nu poate fi socotită ca o stare negativă. Nepătimirea e o stare de pace a sufletului. Cel ce a atins nepătimirea nu mai păcătuiește ușor, nici cu fapta, nici cu gândul și nici mânia și nici pofta nu îi se mai mișcă ușor spre păcat. Acela a stins aproape cu totul patimile din facultățile sufletești ale mâniei și poftei și nu mai poate fi stârnit ușor nici de lucruri, nici de gândurile sau amintirile faptelor păcătoase. Sfântul Isaac Sirul spune, nepătimirea nu înseamnă a nu mai simți patimile, ci a nu le primi. Deci, nepătimirea ar fi acea stare a sufletului în care acesta biruiește orice ispită. Îndată ce a primit ispita, fie din lăuntru, fie din afară, a căzut din starea de nepătimire. Desigur, această stare, deși a devenit o obișnuință, nu a devenit o însușire inalienabilă a firii cum a devenit la îngeri sau cum vom deveni și noi în viața viitoare. Deci se poate pierde oricând, deși lucrul a devenit foarte improbabil, aproape o imposibilitate morală. De obicei, nu ne consolidăm dintr-o dată în starea de nepătimire, ci prin repetate înălțări la ea, după tot mai scurte căderi, rămânând de fiecare dată tot mai mult în ea. Dar starea de nepătimire implică și o tărie pozitivă dacă e capabilă să învingă orice patim, Tăria aceasta nu e decât cea a virtuților. Nepătimirea o are acel suflet care e atât de îmbibat de virtuți cum sunt îmbibați cei pătimași de patimi. Dacă semnul de plinei împătimiri, zice Sfântul Ioan Scărarul, este a ceda la toate momelile diavolilor? Eu sogotesc că semnul Sfintei Nepătimiri este, să poți zice, limpede, capsalmistul. Depărtându-se de la mine, vicleanul, n-am știut. Nici când a venit, nici de ce, nici cum a plecat, ci sunt cu totul nesimțitor la aceasta, fiind unit acum și în viitor cu Dumnezeu. Nu se făurește comoara împăratului dintr-o singură piatră și nu se desăvârșește nepătimirea cât timp mai lăsăm nelucrată vreo virtute. Așadar, starea de nepătimire, exprimată negativ, înseamnă libertatea de toate patimile, iar pozitiv, posedarea tuturor virtuților. Dar nepătimirea are și alte importante aspecte pozitive. În primul rând, ea este o stare de liniște, de pace și de odihnă a sufletului. Pe cât de agitat, de neegal și de tulburat este sufletul stăpânit de patimi, care aici se aprind, aici se potolesc, pe atât de stăpân pe sine, de calm și de liniștit, este sufletul eliberat de patimi. Aceasta e liniștea monahilor, care nu e doar lipsa zgomotului exterior sau un dolce farniente, ci o stare câștigată, și menținută printr-un concentrat efort de voință Este o adunare a minții și a tuturor puterilor sufletești în Dumnezeu O stare asupra mișcărilor trupului Omul nu mai este pradă nenumăratelor mișcări și tendințe centrifugale a minții Ale poftei și ale simțurilor, spune Sfântul Isaia Pusnicul Mintea și voința și-au căpătat fermitatea de plină de a nu mai putea fi atrase cu ușurință spre altceva decât spre Dumnezeu. Și încă nici prin această caracterizare nu s-a spus tot ceea ce este pozitiv în starea de liniște nepătimașă a sufletului, căci această liniște și concentrare se datorește faptului că mintea, pofta și voința au acum un obiect mai înalt de preocupare și curățirea de patim sau nepătimirea tocmai aceasta urmărește, pentru ca mintea eliberată de stăpânirea patimilor să se poată îndrepta în liniște spre înțelesurile mai înalte înrudite cu firea ei. Sfântul Marcu Ascetul spune, mintea, sub înrăurirea harului, Împlinind faptele virtuților și apropiindu-se de cunoaștere, puțin mai simte din partea cearea și neînțelegătoare a sufletului, căci cunoștința o răpește la înălțime și o înstrăinează de toate cele din lume. Curăția din ei, subțirimea, sprinteneala și agerimea minților, ca și nevoința lor, le curăță mintea și o face străvezie fiindcă trupul li s-a uscat de preocuparea cu liniștea și de multa petrecere în ea și mintea lor se sizează ușor și repede și vederea din ei îi conduce în toate. Cu cât mintea s-a eliberat de patimi pentru răstimpuri mai largi, adică le-a vestejit mai mult, cu atât înaintează mai adânc în contemplarea și gustarea bunurilor dumnezeiești și, pe măsură ce înaintează în această contemplare, se vestejesc tot mai mult patimile. Aceasta e desăvârșirea care nu are sfârșit. Sfântul Efrem Sirul spune... Cei curățiți de patimi, întinzându-se fără săturare spre cel mai înalt loc, fac desăvârșirea nedesăvârșită, pentru că bunurile veșnice nu au sfârșit. Ea e desăvârșită în raport cu măsura puterii omenești, dar nedesăvârșită ca una ce se depășește pe sine prin adaosurile de fiecare zi și se înalță mereu, în, în urcușurile spre Dumnezeu